And dream of how I miss you, cause loving you and dreaming ain't the same. Seven days I'll be waiting, hopeless dreaming of you darling. Seven nights nice, I'll be lying all alone. Seven days without ending, all my love I'll be sending. Seven lonely days and I'll be home. That I've been saving this sweet in apart When I that happy day in it in every way I'll save all my love in my heart Seven And I'll be home. Seven lonely days and I'll be home. Hur podrá no son maravillas. Me tengo a Vi har kommit ut på Stockholms närradio här, eh, ganska kort för det är kulturföreningen Tonet Sverige vakna som sänder här 2014-10-18, 18 oktober 2014, ansvarig utgivare Gunnar Andersson, live från Dalarna. Vi sänder sedan över 26 år på Stockholms närradio åt 8 men vi har bara kvar sidan mellan 18 till 18.30. Det är ju vår tidigare sändningstekniker Julien som har tagit över sändningstiden mellan klockan 17.00 till 18.00 med radiofrekventa Tyvärr hörde jag att Julien hade någon form av tekniskt missljudar i sändningen Jag vet inte om det var någon programledning som krånglade, någonting som brummade ganska kraftigt där Jag har tyvärr problem med halsen här måste jag säga också. Jag pratade rätt mycket här nu på Sverigekanalen också. så att uh, Jag får nog bjuda mest på musik här. Men tyvärr så hörde jag att Jo Lindberg hade något tekniskt fel. Något, något brum, brummande ljud där. som Hans mikrofon brukar brumma lite grann. Men det här var något annat som brummade där. Jag pratar rätt mycket här nu på Sverigekanalen. Så att min röst håller inte helt enkelt nu. Vi sänder också bara fram till 18.30. Vi ska inte ha någon telefon eller Skype. Nästa lördag så kommer Karpstrypan från Värmland medverka igen. Han är inte tyvärr lite upptagen här. Sverigekanalen har också utökat med fler kanaler och extra kanaler nu. Och informationen finns på... Eh, Sverigekanalen.com snart 13 000 besökare och lyssnare Sverigekanalen.com informationer om serveradresser adresser man kan lyssna på kanalerna med webbspelare och kortadresser och annat, olika ändringar vi har flera extra kanaler och sånt vi har schemalagda program alla kvällar i veckan korta.nu veckans program vi sänder i stereo med 128 kilobits per sekund och eh, ljudkvaliteten här på Stockholms närradio är minst sagt, eh, begränsad. Så att det låter mycket bättre när Sverigekanalen sänder via internet istället för det ni hör nu. Det är alltså ganska dålig ljudkvalitet över sändaren och över webbradion. Och vi ju också, eh, streamar ju också i, i stereo med samma ljudkvalitet som en cd-skiva det är mycket fin ljudkvalitet men sen finns det också gamla inspelningar också från kassettband och sånt och då kan det ju ibland låta lite sämre jag var ute en sväng i alla fall här med en diktafon i höll låda här men det var lite småbesvärligt faktiskt i den hårda nordliga vindan jag fick börja prata när jag hade vinden i ryggen istället och så fick jag lite motvind på slutet också Solen tittade fram lite grann i klittnader från sjön. och enstaka personer. Och hästarna var ute där uppe i Åkesson har blivit lite här. Vi får se vad som händer med den biten. Jag får bjuda på lite musik och grejer här nu fram till 18.30. Jag orkar inte ringa upp Georg heller men jag får ta honom vid ett senare tillfälle att han hade någon form av missljud på sändningen. Jag tror han hörde det själv. Det är inte någonting som har gått sönder där nu igen. Jag ska ner till Hedemor också precis sist sista gången här på tisdagen och rengöra tandsten. Och sen ska inte jag ner till Hedemor mer på hela vintern. Det var inga hål men måste rengöras från tandsten. Och eh... Vi har plusgyrokontot då 634 252-1. 634 252-1. Det finns på flera adresser. Ni kan söka också på Mix 88 MHz. Eh, Sverigekanalen.com Sverigekanalen.com Besökare från USA och andra länder. Man kan se med flaggor. Snart 13 000 besökare. Man kan lösta på en mängd olika stationer också med in, in, inbäddade spelare. Det är bara att trycka play där. Lagt in Radio serien också senast där. Tvärr är det ingen fart på Radio Hedemora här. De har inte ens en hemsida. Men jag ska försöka få in dem här till... De har väl såna här jul, julprogram. Jag ska ska ställa in och få in sändaren. Den hörs väl inte runt på ett helt år. Radio Lidingö hade jag också en trasig sändare. Uh, faktiskt hade man, man har gått sönder för underlining. Uh, vi finns på TuneIn också nu mera endast som Sverigkanalen. På TuneIn heter vi alltså inte Gälderhornet längre utan det heter Sverigkanalen, kanal 1 och kanal 5. Efter ändringar av serveradresser så fungerar inte kanal 4. Får ingen ordning på kanal 4 så kommer ytterligare en kanal att läggas in. Men man kan alltså rösta på TuneIn.com på Sverigekanalen kanal 1 och Sverigekanalen kanal 5. Om man in på TuneIn.com så kan man skriva i sökfältet Sverigekanalen. Så kommer det upp, men kanal 4 vill inte fungera. Och Det är kanalen 1.k eller korta.nu snedstreck kanalen 5 med siffran 5. På shoutcast.com så skriver man in i sökfältet bara Sverigekanalen. På shoutcast.com Sverigekanalen skriver man in i sökfältet på shoutcast.com Och då kommer då kommer alla kanaler igång där. Vi har skapat flera nya extra kanaler också. Vi har en gammal dator igång också här nu förutom C-datorn. En gammal IBM-tysk dator från 2002 med XP som fungerar. Jag har vi lagt in kanal 2A som en extra kanal. Så vi har lite ytterligare kanaler här. Men de faller ner ibland också. Det är en gratis-servrar. Mm. <skratt> vi ska se om vi kan ta och... flamma tekniker, Jelinby hade något fel på sändningen hörde jag hörde det liksom inte så bra. har vi telefonen? Nej, siffror fick inte. Hörde du att det var något mislyckat på din sändning? Nej, det märker jag inte. Jo, det brömmar. Nej det gör det inte, no, jag, jag blandar ju spelat... över nej, radion nej. det har jag på referensspan Jag har spelat in att det, det kommer ett kraft Ja det, det, det är något som sker när du går över till internet Det, det är din mikrofon som så där Nej det, och det är ingenting, det är alldeles rent Hör du inte? Jag har, jag har ju spelat in ditt program och det kommer ett kraftigt brumljud. Ja, men det, det överförs ju på internet till en helt en annan sätt än på radion. Och så fort du inte, när det är alldeles tyst vet du, ökar brummet kraftigt. Och så fort du pratar, då, då sängs det ner. Ja, det verkar jag inte alls. det där finns det någonting det fel. Det har ju fått så mycket klagomål på det låter för illa alltid på internet så länge jag mats är. På internet så låter det mycket bra i stereo alltså, så det, du kan ju inte höra internet. Du kan ju inte höra internet. Nej, nej, nej, jag vill inte ha det heller. Nej, men det är så inte säga att det låter dåligt på internet, det låter ju fantastiskt fint. Ja, och... men folk har ju ringt och klagat på det. Och, nej. Jo, och, och, och, och, och, det har de gjort och skickat inspelningar och sånt låter för till. Och jag kan. Och, det, det, det, det rumphugget, synålen. Jag jag undersökte om man den morse på skog på polisen återvisade sig. Jag har en inspelning från dig idag när det brummar. låter mycket konstigt om dig. Nej, det här är inget fel. Det är ingenting ändå. Nej, men jag hörde ju jag hörde min inspelning. Här. Ja, men jag ser ju det på instrumenterna. Jag kan ju skicka en inspelning för att höra själv hur det brummar. Ja, ja, det är kan Du se, Då måste du spela in det från radion på något sätt. Det är inte via internet. Du har ju alltså, du har lite brum från din mikrofon, men det var inte det som... Ja, hörde. det vet jag ju. Ja, men, men det kom ju hon... in i så här ja. i, i rummet så här. Fast det här var mycket... Dynamiska mikrofoner känns det här för Fast... magnetceller. Fast det här var mycket kraftigare än den här mikrofonen, ser du? Ja, men annat. det är ingenting sånt. Det är ingen brum här. Nej, men jag hörde ju i alla fall det på, på över internet så hördes det kraftigt, så du? Ja, det, det, är, men, det är först på internet som brum uppkommer. Det är kanske... Nå någon jordning där Eller någonting hos den här föreningen Eller vad det nu vi, äh, finns äh, Den serven Nu har jag ju när vi, när vi pratar Det finns ingen bröm alls när ligger ute nu Men jag vet inte hur du har det Men det äh, här finns det inte några problem med, I alla fall och fick jag bara ha egen sändare så skulle okay. allt bli mycket bättre. Du... Då behövs inga programledningar, ingenting. Nej. Då, då såg ju lådan eh, vid kontrollbordet så här. Fick du byta ut det där kassettdäcket igen nu då? Ja, då, det mm. har jag gjort fast. Det är inte speciellt bra det jag har nu, du vet. Inte det? Nej, De, för att den, den riktiga gick ju dyra med sönder på det kan jag inte laga. Har du inte fått? Jag har ju gått under en del annat här och för ingen tv längre heller. Och den kan vi bara kasta bort var den som sa. Det är ändå så stor. Ja. Eh, det de, de vet sådana här. Du vet, vi skriv vi har och allting som att mycket pengar. Ja, du har du också haft en massa jäkla regn andra dag nästan. Ja, det har regnt i många dagar. Och jag ska ju inte helbemora på tisdag vet du, och, och ta bort tandsten och sedan en tjej där. Då ska det regna. Ja... Det är typiskt va Ja ja Men, men uh, tandsten är väl inte så farligt som det blir Om um, du har en vecka längre eller ett par veckor Det hade inga hål du, Men det måste rengöras från tandsten och som tandyrkist Hon rengör ju varenda tand Ja det, det gör de bara för att tjäna pengar Ja det blir ganska dyrt det där Ja det tror jag säkert Tandlekar är det, det dyraste uh, stället på kroppen Man kan göra någonting i munnen så att uh, fungerar kasset eller när du är referensspanda. Nej. När är spanda fungerar kasset nu då. Ja då det det gör, det, gör. Det, det, det, det, det. är lite svårt att få igång Det, det, det, det är ingen bra kvalitet. Jag är inte så nervös det är så bra som det som det stod där förut men då har väl flera kassetter att välja på? Eller? Ja, men de har ju gått sönder. Alla när ja. ja. det är för en urband nattsändning eller sjöjtårlig, de är ofta att det i sex timmar i Jag Kan, kan, du, kan du inte koppla då, så, att du, så att du spelar in på rullband då? Ja, men då ligger det på rullband. Det ska ju vara på kassett. Jaha, det måste vara. Och jag har ha... inte mycket rullband kvar eller Det är svårt att få i de där studiebörden där det blir kraftiga mm. på den här maskinen. Jag har ett program här faktiskt som spelar in automatiskt när det kommer igång. Här. Så får, du, får man börja sända så spelas det in också automatiskt. Man behöver inte tänka på... Och... Nej, nej men många att ja. det har inte möjlighet för det stärter och sånt. Det där med pitchkontroll, vad som man ha för nytta av det? Att man kan ändra hastigheten på... Ja, ja det, det vet jag. Det har jag ju på en, en större maskin här också. Ja, vad ska man ha det till? Ja, det är bara för att man tycker det ligger lite fel med musikaliskt. En band kan ha lite olika äh, inspelningar vad gäller hastigheten. Ja. Det kan synas på olika maskiner. Det är olika hastigheter på olika kassetter. Va? Det är lite olika hastigheter på olika kassettdäck då Ja just det och särskilt då man blir svit när jag trycker och den här eller någonting En dubbelkassettdäck som jag har till exempel då är det så att då kör du A-sidan på kassetten Och sen vänder den till B-sidan och sen när den kassetten är klar så kommer nästa kassett igång Och så kör den bägge sidorna själv Ja Då kan man ju köra fyra kassetter utan att göra någonting Ja, ja det, vet, sidor. Det, det finns mycket gamla undliga maskiner Hur många äh, finner de Alltså man behöver inte tänka på de här kasetten, kör alla fyra sidorna själv ja, ja just det Om det fungerar som det ska ja, Så du... att det inte är När sidan går baklänges eller någonting, Då kan man kan spela upp på vilken maskin som helst När B-sidan går Då är det ju baklänges alltså då den ju, när, när den vänder äh, Router i reversen, då går den ju baklänges åt andra hållet äh, till, till nästa. Ja just det, att man kan spela upp den sen äh, <laughs> äh, har man en annan maskin så kan den bara gå framlänges äh, Vi får se, äh, du, du vet äh, jag ska försöka börja, sen, äh, börja bränna till receiver istället, det är svårt att få tag i kassetter Men har du inte, vad måste du vända på kassettbandet för? Ja eftersom den sätter propp och stänger av när den sidan är slut Har du inte auto då? Ja det har inte fungerat alla gånger För att då ska du ju vända själv det, men, men det, det är ofta så får ju en sändning eh, på ena sidan och då går du att vända på eh, den andra men det, det, tyvärr har ju den går sönder det driver, men det syns tydligen För att auto-reverse då behöver du inte tänka på att vända, utan när den sköter ju, då sköter den ju vändningen vet du. Ja men den här jag fick nu inte alls än. Den sträcker bara och ibland eller, eller, den, den bandet. Jaha Men men du kör ju aldrig då repriser. Du kör, ju, du kör ju nytt program varje lördag du Ja jo det jag gör ju det. Jag vill inte ha en du Då hade jag kunna spela in det på soltrullband eller någonting. Men jag gör inte det. Det är bara det de är... De, Friningar som alltså sänder Som får sina repriser härifrån Ja, du kommer ihåg när jag skickade mina kassettbarn till dig va? Ja det gick ju bra <håh> Jag har ju börjat med cd-skivor Som har fått en postdämpel eh, <håh> Skada Som <håh> <håh> är ju hängd upp sig Alltid Det, det, det var ju ett sånt kuvert Och <håh> Det var nästan som att man, man såg stämpel På skivan Och gick det att spela upp den sen Man kanske skulle ha lagt cd-skivan Ner såna här plastfodral va? Ja det skulle vara något annat, det är så dags. Det var mycket bättre när du körde den i sån här eh, varuprovspåsar Som var värderade, då var de hela och fina Det var bara en eh, kassett en gång eh, som var krossad Och den lyckades ja, flytta försiktigt över bandet till en annan kassettus Och då fick jag det att gå och så jag kunde spela upp det Ja men de där värderade påsarna bättre, de är ganska dyra nu Ja men det, det gick bra, ja, det var bara en gång När det, det var otrolig Som måste ha varit i Den låg i botten på en få Alltså frimärket kostar 7,50 idag du Ja jag vet Det är, det är ja. ingenting billigt det är, det är värre och värre Ja och så har vi tagit bort Du hade ju bostadsdelenkt förut va Ja det kostar För riktigt länge sedan Då var ju bara år, ja. ja det är inte klokt det här Ja det, det ja, det är nog hemskt. Ja, hörru du. 750 för ett frimärke, hörru. Va? Sju och för ett enda frimärke, va? Ja, pengarna är ingen värda. folk skickar inte så mycket brev längre, vet du. Nej, nej, det går ju eh, via internet eller mobiltelefoner och annat. Du får väl, du får, du får väl med sig reklam, va? Ursäkta, ja, det kommer så mycket. <laughs> ja, du, du, du vet, det är förbräckande. Jag säger att... Men Vi väger om tyngden på soporna också, så jag kommer att betala för allt sånt också. Jag minns att du samlar på gammal reklam i din tur, så ska man ju inte göra. Nej, men vad ska man göra då när man inte kan hålla på och bära ut? Det var ju kärling kärring gång som hade hela lägenheten följt med gamla tidningar. Ja, så mycket jag aldrig varit, men man får ju inte svänga, det ska ju ner till... Eh, de där eh, speciella eh, behållarna för papper och sånt. Det här med retur... retur. Jag har en bild faktiskt av min pappa träffade kungen. Min, min pappa körde returpapper till Stockholm, säger du? Ja. han träffade kungen. Ja, ja, det kan vi hända. Jag har en bild på min pappa när han pratade med kungen. Ja. Det är konstigt, va? Ja, men det kan ju gå... Nej, jag hörde ju så mycket där Jämla sa han en gång när baron Rosenkrantz bildade henne och han var ju fotografen på slottet så att du, du vet. För att kungen var nämligen ut och tittade på arbetsplatsen, då skulle han studera hur returpappersinsamlingen returpappersinsamlingar fungerade i Stockholm och så vi kan se på min pappa. Ja, för lite länge sedan då var det ju en skåpbil som spelade en högtalare en, en, en pappersfolk så alltså folk hörde högt, högtalare förstärkare inne i bilen Hur länge har det funnits pappa, pappersinsamling i Sverige egentligen? Ja, redan på 40-talet hur eh, de ju på var, jag att det i, i Europa -hjälpen, tror jag, som hade, hade det för, Först ska man ju sätta ner sina påsar I portarna Men det fick, det, det, det sa ju brandskyddet ifrån Att det kan ju börja brinna vet du, Ja då? Det och, det, och det är ju det ja. Samtidigt har det ju gått på ja. allting Det vill säga hos är mormor där, för Att man fick gå ner Några dagar innan de kom Och, och ställa ner de här påsarna i, i, i portarna alltså, men det kan ju börja brinna Så att det är förbjudet det där så. Ja det förstår jag och så ger ju bennan ner i huset Har du sett att sopgubbarna har ju jäkla bra idag Det är bara en gubbe som kör Och har en sån där som, som lyfter hela grejen bara och, och tömmer ju Ja då, de kommer ju lyfter Men jag måste ju ha den där soptunnan ner Och jag orkar ju inte dra den upp och ner när jag blir så tung Jag har ju fått såna dåliga armar är ju en kille som gjorde det förut, men han hade gett upp det också. Men, men på gamla tider så fick ju sopgubbarna bära so stora sopsäckar på ryggarna, vet du? Ja, det såg jag i Hammarby och, och tände på en öppen lastbil så kunde pappers äh, saker blåsa av allting. Det var inte vidare bra. Det nu är det borta alltså på och banor Men när, när min pappa höll på med det på 70-talet Då gick ju järnvägsspårande upp där Och jag fick ju då plocka sådana alltså här Damtidningar och, och, och tekniktidningar vet du. Och, och specialtidningar Och, och kalanker och allting Fick jag ju helt gratis då ju Ja. Det kom på en retur alltså från pressbyrån vet du Ja det, det kommer ju så otroligt mycket papper ibland ja, det är... Jag vill inte ha det men ändå eh, Kunde man flytta från Sverige och bo ute på den här ön Så kommer det inte ut en massa skräp <skratt> Ska man läsa en tidning bättre? så är det bara, nästan bara reklam nu Vad sa du? Det är reklam överallt i tv och tidningar men det, man, det... Ja jag läser inte <skratt> den där heller Jag bara kollade eh, Jag den där Äh, räkningarna som jag ser och öppnar och tittar på det. Ja, det är jobbet med den här reklamen hör du? Ja, varför ska man ha den för? Det är jobbet med reklam. Ja, just det. Och Jag har ju inte tv, den har ju härveriats och, och det, ja. det finns inga repliker som jag åta sig ha det för jag kan inte laga här själv när det är sådär mina tiddelar i den. Jag kan inte titta på tv för jag tycker att bilderna hoppar omkring så snabbt. Men det är så brister med den där reklamen jämt ja Så kommer reklam, va? Vad sa du? Så kommer det reklam hela tiden. Ja, just det. Det, det är ju det som är så sist. Och sen ska hon laga mat då? Ja, byter äh, äh, spännande filmer och lägger in reklam. Urs. Och sen ska hon hålla på och laga massa mat också i alla kanaler numera. Ja. Matlagning, va? Ja, jag har ju bara baskanalerna, <här> 1, äh, det, det, det, det vet, och, och fyran och så vidare. Jag har ju inte... Äh, Kabel-tvr Min mormor hyr ju en tv Det kostar inte mycket per månad ju Ja man Kan hyra en tv också? Ja det vill jag inte Du vet, jag kan inte hålla på att betala Det ska vara så bra kvalitet Så Tv inte går sönder Det, det, det, det kan man begära Jag tycker att det kunde vara En rör så jag kan byta ut I den Vi skår snabbt att köra en timme hörde det ska ju fort när du sänder en timme det, det går ju så fort den här timmen Ja, ja, ja vi, jag har ju på ett skäl med en sändare som du så det hörs på, ut på natten i Europa Vi lämnar Stockholms det strax 18.30 här Men jag skulle säga också att Radio Lidinge har en trasig sändare, Så de undrar var man kan köpa en sändare någonstans ja. i Sverige Radio Lidinge har ingen sändare för den har gått sönder va? Ja, det, det är väl det Sändare då måste ju underhållas så att de undrar om de kunde köpa en sändare. Har du någon sändare till dem förresten? Ja, jag kan inte. Det inga än amatörradio. Men hade inte du en sändare? Jo då, det finns ju. Det. Det, men eller, kan jag kan inte köra den. Jag har ju en kraftig kortvågssändare för amatörradio. Och en kilo Nej, alltså en, en FM-sändare för närradio Nej, det har jag inte Nej. Men, men det finns väl Sådana man kan modifiera Som går där Jag tänkte först att det skulle gå två meter Samma störband. Ja, De borde ju en alltså, reservsändare också Ja, det finns väl men hade de inte De gamla, de bytte ju nyligen Alla sändare. Ja, de hade inga reservsändare utan nu, nu står de utan Ja det kan ju hända jag vet inte, man kommer vi inte åter och sitta på det som det är ju förbjudet. Ja hörde du, den där timmen du har den går ju väldigt snabbt då. Ja just det, därför så man ju ligga mellan båda och, och ha roligt och tända riktiga radionordprogram och allting. Vi kanske skulle vilja ha en lilla halvtimme också så du kunde du köra till 18.30 va? <laughs> ja det, det är klart Det hänger ju Vad det här kommer att kosta det är inte räknas ut jag ju att det här också Du kommer få betala